اللہ <سؤال> کو گرانو مولانا مبتی توسیف احمد سے دہ دورہ تفسیر قرآن دہ 28 نمبر کی سٹھ چپا محلہ بلرخی المرغوس کی فا 28 اٹھ دوزار آٹ کی شعر دید ملاوی دو پتہ یا ساتھ ای اشاہ سنت کے سٹھ سیڈز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازہ نیز دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر تویدی موبائل نمبر 031 1510 مکمل ذکر شوئے اُس دی زائنہ یا ایواللذین آمنوا انفقونا انفاق فی سبیل اللہ حصہ ذکر کئی چیدہ اللہ لارک امال اولا گوئی دا سلور غٹ مسائل دا ذکر کے دل او دیسا که سلور بابو ندی اول بابو لکسنگ منگا مخ که خلاصه کی نو آغده دو سو سٹ لمبر او پا کې اول امر بل انفاق کوي او بیا مساله توحید ذکر کوي چې مال لگینو عادی مساله د پاره ولګو او بیا دوا قوانین ذکر کوي یو له اهل الغی او بل له اهل رشد دوا قوانین به ذکر کوي یو قانون دا دوست د مؤمنانو الله دې نو هغه چې کم شک او شوبات راضی علم یقین نیراولی عین الیقین تا او دویم قانون اغادا چه دوست دش شی... کفارو اغا شیطانان دی نو شیطانان راوباسی دارانانا فطری استعدادنا اغا کفر او شرک تا دا دو قوانین بذکر کی بیاو پدی بانده واقعات ذکر کی اگور ابراہیم تا او گورا حضرت عزیر علیہم السلام تا اغد دوارا دعلم الیقین نا اللہ عین الیقین ترا استل او کلک کلو زکا دوست اللہ الله او. اوګوره نمرود تا دویم قانون بانده واقع متفرکی دو نمرود نمرود تا او گورا چه دوست شیطانو اللہ تباو برباد کو دارنگ دویم باب کو اب یا امسلہ ذکر کی دو پار انفاق او پنز شرایط دا پارا دا قبل دلو دا انفاق او اوه ضروری دا بذکر کی او بیا دریم باب کی با دوین باب بیا دا لون شروع کی دو سو تر دو سو چورتر پور دے کدگا مسئلے او بیا دریم باب تر دو سو تر دو سو تریستی او پاگئی کې مسله دا ری باب بذکر کی دا سودو. دا ځکه چې سودマネ ده د انفاق په سبيل الله نه او ورسره 25 مسائل پایات پا المدائن کې ذکر کی د دې لپاره چې د جنگ جاګالو او د سودي ما مولونه بچ شي او سلورم باب لله ما فی السماوات و ما فی الارض نه اخیر الکو کې تر اخیرا پورې آي و بیا سالور واړه مسائل را معات کي سالور واړه مسائل آي كه بیا را معات کي ليل لا سره مسله توحيد آ منر رسول سره مسله دري سالت او لا يكلف الله نفسا الا وسع سره انفاق او جهاد واळा او انت مولانا فنسرنا على القوم الكافرين سره جهاد دا بیا را معات کي د دې پارا چې خلاصه صورت در نهره نشي وس اول دی آیات کریمه کې امر بالانفاق کوي یا ایها الذین آمنو او ذی ایمان خواندانو انفقو مما رزقناکم خارج کئ تاسو مالونه مما د اغاسنا چې درکړې دی منګ تاسو لاره من قبل محکد دینا ایتیا یوم لا بیون داټ محکد دینا دا چراشتا سا غورز لا بیون فيه ولا خلا چې نبوي اغستل او خرسوال پغې کې ولا خلا او نبوي دوستي فائدمنده ولا شفاعت او نبوي شفاعت قبل دن کې په حق دوه کافرو کې والکافرون دې کامل ظالمان ګورئ الله رب العزت وای مال خرج کوي مخکې د دینا چا غرض تاسو تراشي کمرزه چاږي کې او بیا هغه ستلو خرڅون نه کیږي چې ته مال وګټه او بیا ولګي بل دا چې ال تکری بیا دوستی په کار ناراضي کته په دوستانو دوستی فائدہ مند ده کافر او د مشرکو اوبیا فکار ناراضي هه سورې زخروف کې براشي بیا چې د دوستي د مؤمنانو هغه به یو بل لا فائدمن دي او شفاعت او شفارث بیا تل نه چليږي چې شرک دې کړی او مال دې نه لګولې د الله لاره کې نو تبيعه په شفارث په شپارو سبا نه اخلاص هيږي ها شفاعت نفسه شفاعت ووي خدا نه چې د مشرکانو یو شفاعت پاس دا مرغ نا مشرک لرا نو شفاعت بالکل نشته ده اکبر اخرت کې اوم چې کم ده مشرک لرا شفاعت نشته تفصیل ما چې کم ده مخکې سنا زکړو اوس دي ځکه بیا وخت په ناخلمه سنا سمې کړو او کله وختونو بیا به ان شاء الله ورحمان په سوره یونس کې بیا وکومو والكافرون او كان فرانهم الظالمون ضد ظالمان الله لا اله الا هو اوس مساله توحید ذکر کیدفاره ده نفی شفیق قہری چه په قیامت کې پر زور باندې سو خلا سوال نشی کولې یادا چه انفاق کای نواده دې مساله د پاره او کچه الله لا اله الا هو او دا ایتل کرسی حضرت عبد الله ابن عمر دارنګي حضرت عبد ابن مسعود دوا قافلې وي یو د یو طرف نن اتلا بل د بل طرف نن لارکه د شپې پړاونا دواړو چولې دي یو دا دواړه قافلې را روانې وي د دو دواړو طرفونه عبد الله ابن مسعود د یو قافله کې بلکې عبد الله ابن عمر دی عبد الله ابن عمر آی تون کې زو خدای قرآن کریم سره عبد الله ابن عمر وای فل غلام ته ایفا سره دی بلې کافرینه قرآن کریم بارکه تاسو کا او تاسو ته داوته وایا ایل آیت ایل آیت ارجا کم یو ایا دیر امید والا آیات ته چې د الله نه پکې ډیر امید کوله شي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی خو خپل غلام دوی ال جواب ورکا او جواب دا ورکا وتوایا چې الله دا ایا دیر امید والا آیات ته قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله و بندگانو چې په ځان مو زیاته کړلې د الله د رحمت نه مننه امیده کیږي وی علی عبد الله ابن عمر بیا خپل شاګرتاوی تو غلام توي پاسا بلته پوسوکا ایول ایت اجما کميو ایت ډېر جامع ایت عبد الله ابن مسعود خپل شاګرتاوی تو غلام توي پاسا جواب ورکا او جواب کوته وایا چې دا ایت ده چه اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِزُ الْقُرْبَانِ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعِينِ دسولِ نحل آیات وی خواه آج داوی بی عبداللہ ابن عمروی علی شعب تا فوسو کا بل تا فوسو کا تے چه آیت اعظم کم یو آیت اغدیر لوی اعظم او لوی آیت تے پا سورت پا ق عبد الله ابن مسعود خپل شاګر او غلام طائی پاسه جواب ورکا چھ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم دا ایت ایتول کرسی دا لوی ایت ہے مسئلہ پک کلو یا ذکر دا زکوت لوی اعظم ایتو عبد الله ابن عمر شدا جواب نو وردل او پاسه چغی کلاوی الاو فیکم عبد الله ابن مسعود ایتاس کے عبد الله ابن مسعود چھ تھایوی مانا معنی غدد پتہوا څی دا جوابونه دادہ عبد الله ابن مسعود کار دې زکاږه قران کریم کې مہارت حاصلو د دیو جناب عبد ابن عمر و تر سوف چې دا سمندر د علم تاسو کې موجوده نه زمانه تاسو مو کې د عبد الله ابن مسعود نه تاسو کې اداياته کریمه دې کې الله رب العزت دلائل ذکر کوي لاسو او اول لس طریقو سرا الله رب العزت فدې کې خپل نوم ذکر کړل دی چته زمير راجه کړه دا وتا او چرته چي کام دي سراہتن اغه نومونه ذکر کړی دي اسما د الله ګورې خیمه اللهو دوم لا اله الا بیا درم هو کې زمير و تراجه سلورم الحي بن زم القیوم سا لا تاخذوه کی هو ضمیر الله تبارک و تعالی دارنگه له هو هو ضمیر الله تبارک و تعالی دارنگه اشبا و ان دهو دا دارنگه الا باذنه هی ضمیر الله تبارک دارنگه یعلمو کی ضمیر الله تبارک دارنگه والا یحیطون بشی مین العلمه دا یولسم بما شاء کی دولسم کرسی یوه کی هو زمیر الله تعالی جه دا ی بیار لسم او سوار لسم یعود هو کی هو زمیر او پنزلسم او هو او اشپارسم ال علی او ولسم العظیم او ګر دلائل الله رب العزت ذکر کهی ترجمه سارا سره ان شاء الله وا ما غل اکبر اللهو الله چر لا اله الا نست حاجت روا مشکل کشا الا هو مگر دکيو الله دے بل سوک نست بغیر د الله نام مشکل کشا بل نست الحی دای اول دای اول دلیل الحی از داس چا کامل ژوند دے, دے مرک مرگ پہ ناراضی مفسرین کرام ذکر کئ الحی نو مطلب دا چې داس ژوند چا جوان هغه جوان به ذاتی هیده لکه علامه ابو منصور ماتوریدی رحم الله ذکر کړي هغه وای دا سے جوان چې هغه د چانه حاصل نه دی د مخلوقاتو تو جوان حاصل بل غیر دی القیوم دا سے بادشاه القیوم چې چلونه د نظام کائنات څلاونی کې د نظام کائنات لا تاخذو سنا تو والا نوم ننی وي اغل ګر القیوم کې دا دویم دلیل دریم دلیل لا تاخذو سنا ننی وي اغل را پر کالې والا نوم او نو خوب نو والا خوب راځي نو والا پر کالې راځي خوب درې قسمت یاده نا غې ته وای چې سار کې راشه دماغ او د شسترګ ښکاروي دغه څه او نواز غې ته وای چې سترګو کې راغلې او نوم آ غې ته چې سترګي او دماغ دواړه او د کی الله باندې لا تاخذه سنة تن ولا نوم ننی ودی الله لرا سنة تن فر کال دا دریم دلیل ولا نوم اون خووب نپه خووب رازی نه په فر کال رازی ګورمفسرین کرام دی ځای باندې دا هغه واقعي رد کړل دي علامه ابن کثیر چې خلق یې را موسی علی سلام خدای نه تاسو کو چې تو نو د کېګي وی ا لارابول عزت و تا و چې زایو دوه گلاس ریشی شی واخل او هغه چې کم د لاس کید اونې وادوبوی ډکا راچونه ول خوب پیراغه دواړه ته جنگ د لغه مات شو دا هغه دا خبره بلکل غلط ده دا اډوساقدام نه ده په امور د اعتقاد کې پیغمبر ته د جهل نسبت ده دا واقع خلک عام تور سره بیان یو دا ډیر لوی کفر خبره ده لهو ما في السماواتي سلورم دليل له خاص ده دي الله په اختيار کړي ما هغه سوچه پسمنونو کړي او ما في الارض او هغه سوچه پسمنګه کړي منزل الذي پنزم دليل منزل الذي يا شفاونده شوق ده هغه زاد شوق ده هغه زاد يا دربار د باري کې الا باذنه مگر په حکم د الله اي زدل الله باندې د دې وجنه مفسرین معنا کوي من ذلذي يشفعو سوق ده غزا ته ششفات به کی معنا جرأت عل الشفاعت به کوي کول نه ش دا خبر غلطه را چې موږ با بزرگان اولیاء او غیبا مخلصي او قد الله خو غی او کنه لکه څنګه چېن زمانه د مشرکین نظریه ده لکه د بریلیان هم دغه نظریه ده او د مشرکین نظریه واه یاعلم ما بین ایدیہم یاعلم په هده پاره سباند ما بین ایدیہم چړوان دي د خلکونه یعنی امور دنیاویہ وا ما او پاره سباند چیروست راتلن کیری د خلکونه نه امور اخرویہ ار سباند الله علم محیته او په دې کې راز شپه هغه چا باندې شای وای علام بالجزیات <سؤال> وعالم <سؤال> بالکلیات <سؤال> نه و لا یحیطون بشیئ من علمه او حتی نش کولای دان تمام مخلوق بشیئ من علمه پ اس یوشی سرا د معلوماتو د الله نه الا بما شاء مگر پ سوچ خو خشد الله چخو خشد الله تعالی نو باز انبیاء او توحیو کی دا غورا یعلم ما بین ایدی مش بگم دلیل و لا یحیطنا دای اوم دلیل وسع کرسیه دای شو اتم دلیل وسع کرسیه وسع فراغ کرسیه عرش دا, دا علامه ابن کثیر دارنگ ما ورد ایمان القران ایماناکی وسع کرسیه وسع فراغ علم دا غا علمه السماوات والارض زمکه او اسما اسمانونو زمکه تا والا يعذو حفظهما او نگرانيږي په د باندې دان همدلिलो نگرانيږي په د الله باندې حفظهما احفاظته د دې دواړو د زمکه او د اسمانو پس په نگرانيږي دګه رتشو په هغه چا باندې چې راي وايي عقول اشاره پیدا کړي دا هغه نظام چلی او هغه کې عقل فعال لګيادو دارانګي رد شو په هغه خلکو باندې چوي غوسان او خدبان او عبدالان دي هغه نظام چلایي ولا يهود و حفظوا ما وهو ال ال العظيم او الله تعالی بلنده مرتبه ولا عظیم لوی ذاته لوی ذاته دای لسمدلیل الله لوی ذاته چاته محتاج نه دی دال لس دلایل الله رب العزت د د د پارا ذکر کول چې د اسباد توحید د پارا او اس مساله توحید زکه ذکر کولا چې دی دې پارا چې انفاق که او مال لګین د مساله توحید د پارا ولګو ادې کې هغه خلق ته عبرت ته چې هغه مال لګې د بدعات او ترویج کې او مال لګې د شرکیات او ترویج د پارا لا اکرہ فی الدین ګورئ دا آیات متعلق ده د جهاد فی سبیل الله سره او دینفاق فی سبیل الله سره لکه علماء کرام د تفسیر زمون شیوخ آی معنی کوي لا اکرہ فی دین انفقوا للجهاد لا الکرہ فی دین مال کلګې نودا دیده فارو لګو چې جهاد فی سبیل الله د پردان چې خلک فزور مسلمانان کې ګوري معنی ز کومه او چې کلا معنی وکم نو هغه سره به ان شاء الله ایا اشکال چې کمرازی او عام کۍ اوبه ختم شي لا اکراه نشتره زور په دین په عقیده کې نشتره زور په عقیده کې معنا په زور باندې څوک مسلمانو کولې نشي چې په زور مسلمان کې عام خلک دا ویلای اکراه په دین شوګرهバイ اشکال راغې چې په دین کې زور نشته نو دا قصاص ولیده او دا نور دا شی امور صح صح ولیده لا اقراف دین ان غیبی یا وی ویرا دا آیات منسوخ ته لکه بازه وی لیکن صحیح قول دار امام قرطبی ذکر کای چې دا آیات منسوخ نه ده آیات منسوخ نه ده مطلب سږه یودی عقاید نو په زور باندې اوساله مسلمان کولای نه شي لګه مفسرین کرام دا واقعیا نه کولای شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یوه زنانه بوډایته و نصرانی زنانہ وا عیسایانه اسلام را و بوډای نو په امن کې بشي اسلام را غوي وتوی وېزا ځ وې ان انا عجوز عجوز کبیره والموت الیہ قریب ذکوب دای مرګ راته نيز درې په دې وخت کې ولې خپل دین پرې एकदा ما توسما اخیره کې گمراه کای چې دای وې حضرت عمر د آیات وی لاي کرا په دین معنا په زور مسلمانان دغه نام دا معلومیږي نو عقیده کې زور نشته ده هر چې د احکامو کې نو احکامو کې په زور کولې شي د مسلمان باندې زور کولې چې ایمان راوړل د نو احکام په اړه کې شته دی بیا او ده دی تایی دپارتاسو لوگ گونتا که سوری یونس اگوری ایات لمبارد ننانوی علت اللہ ذکر کئی وَلَاُ شَاءَ رَبُّكَا کَچَرِ فَخَوَي دَرَبْسَتَا لَا آمَنَا مَنْ فِي الْأَرُضِ کُلُّهُمْ جَمِيعًا خَامَخَا ایمان براولو آغا چاچی پزمک که دی ٹول پا ٹولا ٹولو با ایمان راولو آفا اللہ کی زکا امتحان مقصود دے سورہ مایدہ کبھا انشاءاللہ جواب راشو بیا افا انتا تکرہو ناسا حتی یکونو مؤمنین آیا تو بد گنے یا آیا تو زور کبھے پا خل کو باندے تردی پوری چشی اغی بومنان ایمان بندې پ زور کې داسې مکوه ایمان په ظور باندې نشی راړی قییده کې زور, زور نشته د او چې کله احاکام مسلمان شونو بیاپی په قامو کې زور کوی او دا د مفسرې نه خلاص سر ده قدرته بیا نرشو تا کیک سرهاز شوی دایت د لار د دایتو مینا الغې دو گمه ه نه گمره او هدایت, هدایت سرګند زور م کووارر چا ت خپل مسله سرګندنده ده فما یاک فو بس هر چا څوک دې چينکار او کبې تواوته دتواوونه وایومن او ایمان را ل په دانیا د الله فاقد استن ثا ک بیل اوروه تل اسقه تاکي سره د منګول له غولې په کړاي مزبوته باندې مزبوته کړاي باندې منګول له غولې دا سه کړاي لنفسه ملها چنيشته دې پر کېدل داغي د فاره والله سميع علم الله تعالی اوريدون کې دې عالم په اتقاد متقيد باندې الله تعالی پته رشي د سړي ساعتي ده <تصفح> بالطاغوت تو توغوت چاته وای شیخ د پندای جوایر القران کې پههاواله د ابن جرير باندې ذکر کای آغوای چاله ابن جرير وای والسواب من القول ان في الطاغوت انه كلذي انه كلذي طغيان على الله فعبد من دونه اما بقهر منه لما لمن عبده و اما بطاعه ممن عبده انسانا كان ذلك المعبود او شيطانا او وسنا صنما او كائنا ما كان من شيء اول ذا طول مفسرين دغه عبارت دی بیا پدې صاحب باندې طول مفسرين کرام دا چې كل ما يعبد من دون الله كل ما عبد من دون الله <تصفح> هر هغه شيء چې ما سي واد اغينه د الله عبادت او شو ارته توغو دوی نو کوفر بیت تواغوت نو مسلمان بشه کوفر بیت تواغوت نو مومن بشه د دیو اجنا علماء وای چې هر ایمان د پاره ضروری د کوفر نو سم مطلب یعنی کوفر بیت تواغوت او ک نو مسلمان بشه مسلمان بشه علماء دا ذکر کوي ها یو نه کان خلق دي بازه خلق را شی اشكال کوي او قران نه خبر د دیو اجنا پا شیران در پیندهی رحمه اللہ تفسیر بانده چارت کرده ده نو آگری بانده قرآن خبر و غیو اشکال دام کرده چو گوره دوی چه هر آگا شی چه دا آگه عبادت ما سیوا دا اللہ تعالی نوشی نو آگا تواغود ته نو گوره تواغود انبیاء خوم عبادت شوه ده حا دیزا که خودی اومنل چه دا انبیاء خوم عبادت شوه ده او چه واللزین یدون من دون اللہ خبر راشی نجی وی دا <الده> دا دا من الدا چې دا د دغه او چې دې تراش نوې د انبياو عبادت شوې بس خبره صحیح ده دوی ځکه پته ده تسلیم کېدانه د انبياو عبادت شوې نه چې قران کریم مين دون الله ذکر کینو انبياو پکې داخل وي چې انبياو پکې داخل نو بیا چې قران کریم وي چې امواتون غیر احیاء ما يشعرون يعني وبسون الداوبیا کې کمنه نه تسته الدا خو بیا وایي نه د بوتانو کما قال في الاسنام زرد ای ورا واخلي كما قال في الاصنام واذا بوتان او عبادنا امسالكم تنفकारी خدا د قران نه خبر نو قران کریم ذکر کئ چه دا کم خلق او عبادت شویل انبیا او نه کان پرشته غیب د جهنم نه بالکل لری کل شرابش ان شاء الله سوره انبیا کې بیا ای بچکم کم د جان د جانم نه لری او غی بندانا هغه دی کی داخل نه دی ها اغی چې تواغوت ولې چې په تی بار د عبادت دا وی دایم عبادت چې من دون الله شې دا غت واغوت ته اریس پله تواغوت نه او چې کله په خوشاله دی بده لکه غلط پیرانا یا داننګا اغا شیطانان وغيرها چې خلک گمراه کول نو غف خپلم تواغوت ته عبادتم تواغوت ته دا خلاص ده او په دې باندې اس اشکال نو خو چې کمو خلکو شیخ دا پندای یا زمون نور اساتذه کرامو باندې اغی اعتراض کوي چې وګورم بیا ته تواغو تو نو جاهلان خبر نه دي هغه جهلاد اگر کزان تلوي لوي سوای بیا ای جهلادی زکه داسه کتابونه نېکل بیا الله هو الیول لزینا ګورئ اوس الله رب العزت قانون ذکر کوي اول قانون چه د دوست د مؤمنانو دوست هغه الله رب العزت ته او د اهل غید کافرانو دوست اغا شیطانان دی دو قوانین به ذکر کی اول قانون الله ولی الذين الله دوست د ا کسانو امنو چی معنی راول دے یخرجهم من الظلمات او باسی د هر قسمت یا رونا اغا خطرات چ دا پزړه کرازی اسان مفہوم دا شو اعلان نوری اگر نه دی مانتا یا علم الیقین نا اغیر اباسی عین الیقین تا وَالَّذِينَ كَفَرُونَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُودَ دوئم قانون ده أهل غي او آكسان چه كافران ده دوستان ده دي, دي, دي اغا طاغوت جنس ده بالکل طاغوت او شیطانان ده هر طاغوت طول شیطانان يو خرجوهم يو خرجوناهم و باس اغا دي لرا منا فطرنا اغا ایماننا الان الى الظلمات اغا تیارو ده کفر او ده شرکتا آجکم ایمان ولا اللہ استعدادیا ورکڑے دیا فطری ایمان دے اغین ایم راو باسی لکہ حدیث کے رازی مولودن یولدو علی الفطرہ فا ابواہو او ینصرانی او یمجسانی ہی حدیث کے او یشرکانی ہی کیوں هر بچی आफ فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي خو مور او پلار یا يهودي کی یا نصراني کی یاي مجوسي کی او یاي مشرقي دا مور او پلار تربيت پورې خبر ده ان بیا توقعي تو کې شو چې دانه تربيت ورکه لکانو صباح سره بچی لدا چې باسه انګلیش ته انګلیش ته انګلیش ته انګلیش ته, ته, ته تر دې پوره چې بچي په پابل پا سکولونو کې د ه حالت توراتل چاګې لدی یو دوه درې انسان نو اسلام کوله رې پرېږده د ه حالت ته یو دوه درې ولامن ورځي 1 2 3 دا کوتری متری ولامن ورځي نو ته ستانه کړ دا ډېر لوی ظلم دی پاپ ابوا آب یو هیو یو هیو او یو نسرانی او یو آو, یو او یو شرکانی بس صرف قرآن و تخوضل اینو آغا بیا بس کلا مشرق جی کله یهودی او کله نصرانی اولائی اصحاب النار دا حلق دادی خاون دان دور مانا دادی دو زخیان ام فیها خالیدون دای باپدی جهنم کی وی امیشا و سیدون کی علم تار الالذی ازگور اللفت نشر غیر مرتب سرا واقعی متفرقی اولا واقع دا که نمرود تاو گورا دوست شیطانو نسنگا گمراشو وہ گورا واتا علم ترعیل اللذی حاجا او دا نمرودو او پر طول دنیا بانده بادشایوا طول دنیا بانده بادشایوا کوئی ابراہیم تا گورا تا دے پروانا کئی در دنیا بادشایتا مخام خولار دے او مسالا واتا سنگا بہادر ایسارا کئی ع تاهلله حجا آیا تا غور کړړی دغ کننسستا چې جګړی کولا بعض مو باهې کولا د براین سره فرهی په باره د تو هی ده کې یافیری په وجود د رب د او کې د وجه د دینا چې ورړو د لر آله تعالله بشاایی دا علت دمهاجته اشاره ده و دا بادشاہ اونو نشا پا کراغل و دا بادشاہ ای زکی جگڑا کولا اداللہ دا وجود من کرو و تا ایداللہ پا وجود سدلیل <خم> <خم> ابراہیم علیہ السلام متوئی اذ قال ابراہیمو ارکلا چوئی ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی یحی و یمیت رب زمان آغاباد شاہ دے یحی و یمیت چه جوندی کول اومڑا کول کئی جوندی کول اومڑا کول کئی زمان رب آغاباد شاہ دے اغزوې قال انا او و میتو و هغه زم کول د کول لنګول کوم علامه به کثیر ذکر کوي یو تنه پانسی پانسیکو بل راوستا غیا ذات کوي دا وګره دا ژوند کولې شم الله اکبر ابراهیم چو کا تل علی السلام چوهو هو دا خو ډیر لوی چې کم یو غیا ده او زنګل کې لوښو دی ابراهیم علی السلام یو اس نور خبره مو کو خدا سے دلیل ہوایا چباز دے بالکل لا جواب شین اللہ اکبر ابراہیم وطوئے قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس پس به شکا لا ياتي بالشمس من المشرق را ولنور لرا من المشرق د مشرقنا فات بها من المغرب را ولدان شو اسړے کفانا چکو بر کړه هو حق بک ودره پس واما ګورا بازي وای او باندې وای چې نه انتقال نه دی هغه یو دلیل لازمو بالکل خو ګور علماء کرام ذکر کوي او زمونږ اساتذه انتقال چې کوم له د دلیل عقلینه حسیته ده دلیل عقلینه حسیته د واجين مخاط د حماقت د مخاطبنه او چې یو کتل دلیل عقلی ابراهیم علیه السلام وي هیڅ کې اوس داګه د دا سپات نه لګیدا او د چې یو کتل شي د داسه دا, دا, دا غي نوست هغه ایران زوکه دلیلات نه ابراهيم عليه السلام داسه پریکټیکل طریقې سره پیش کول غواړي چې ده لا جواب شي دغه با هوته د مخاطب د دا وجنه داسه ابراهيم عليه سلام وکړو الله اکبر نورم علماي اکرام خبرې کوي پدې ځايباندې دا اسانه توجیه ده <تصفح> واللہ لا یہدل القوم الظالمین اللہ رب العز توفیق نور کئ قوم ظالمتا توفیق نور کئ قوم ظالمتا او علماء کرام ذکر کئ زما شیخ د کابل ګرام بوی چې دیب ځای باندې علماء ذکر کئ چې د دینه باد شپګ اوه کالا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه بیا کئ کړه او سزاګانه به ابراهیم علیه الصلاۃ نور نبرکول او علماء روح ابراهیم او الله هغه په دې ځای باندې ذکر کوي وایو فی الآیه الدلیل علی جواز المحاجه فی الدین وان كانت محاجه هذا الکافر کفر وای په دې آیت کې دلیل دی په دې خبره باندې چې محاجه یعنی مناظره په دین کې جایز ده دې نو دا خبره ثابتېږي اگر چې مناظره دغه کافر هغه کفرو لیکن مطلق آیت دلیل نیول شي ځکه ابراهیم کو مناظره کوله کنا دارنګې انعام کے بر ش براhim مننظره کولا داګې نور ځای نو کې چما کرامو مننظری ک دي دارې صاح ا کرامو د خوواري جو غیرره سره کړي دي په دی باې دلالت کوي او دا اوله واقعې کرک دومه واقعې کرکئ اغفا والقانون بانده متفرده او کلذی علماء کرام ذکر کیده کاب زائد ده علم تر الالذی او الالذی مر على قریت دا او دا مانا سیده بہتر ده سانده دو مواقع چو گورا حضرت عزیر تاو الله اللہ رب لزد دا علم یې یقین نا عین الیقین تراوستو زکه چې دوست ته او کل لازم مر على قريه او یا تاغور كړ دي ان کستا مر على قريه چې اغه تیر شو تیر شو په یو کل یو بسني باندې وه هي خاويهه او دا کله خاويهه تن على اوروشه غورځي د لو پخپلو چتونو باندې قال او كيف سرنګ بجوندې کی ژوندې کی الله تعالی کیف یحی اذی سرنګ بجوندې کی دا الله تعالی بادا مته پس د مرګ ده دینا فاماته فا الله هم اتامن پس اوسه تو اغلرا الله تعالی مرسل کالا ثم با صوبیاه پور کالا کملہ بیستا او الله تعالی څومره مدد ته رکلا قال اوه او لبست يوما او بازم يوم تيرا مكلای اور ازیاسې ساده رزنا قال بل بست می اتامن اوه الله بلک تیر کلا سل کالمدا فنظر ال طامك و شرابك لم يتسن او ګر اغفل انزر او انگور و سروائی و شرابی کعوبو خپلو تا دی لمیتا سننا چین دی متغیر شویا و انظور الى حمارکا او گورا اغا خپل خرطا دی ولی نجالکا پارا چو گرزو منگتالا را نخاد پارد خلکو و انظور الى العظامی او گورا اغا دو کتا کایف ان نشزوا جمکوم گا غلرا ثم نکسوها لحما بیاچو گا غیتا لحما وهلرا فلما تبین له پس هر کلچ خسر گندش وا غتا قال اعلم اوه اغپو ہشما پ علم مشاہد سرا پس د علم استلالنا پ دې بشکالا علا کل شی ان قدیر پر یوشی بندې قدرت هر یوشی بانده قدرت والد اللہ ده علماء اکرام ذکر کئی لکا علماء ابن کسیر رحم اللہ آن ذکر کئی پدی زائے بانده دارنگی علماء روح المانی رحم اللہ دارنگی تفسیر مدارک کے آٹول ذکر کئی پدی زائے بانده چھ جمہور پدی بانده دی علماء دا مفسرین جمہور پدی بانده دی داننگی ابو منصوری ماتوری دی ذکر کئی تاویلات احلی سننہ کی چھ جمہور پا دے باندی دی چھ دان عزیر علیہ السلام پیغمبرو او آغا تیرے دا پیو کلی باندی او آغا کلی چھ کلی اوکتو بیت المقدسو کلی نمونات بیت المقدس حلا کوا پا دی باندی تیرے دا توٹی توٹی او لوٹی لوٹی پروتو عزیر علیہ السلام بیت دا یقین خو او چې الله دا کله بیا ابادی خدای چې دا بلا څنګه ادازه دا مړی به څنګه بیاج وندشي دا کلی به څنګه چې کم د بیا لغت قیامت پر راجوندشي الله رب العزت اغه تا یا تا چې اغه دا, دا سوچو کو چې مخکی کتابونو کې عزیر علیه السلام دا ویلو چې دا کله به یوزل بیا ابادیږي وزیر علی السلام چې دا بیا څنګه آباد شيلا دا سي لوتي لوتي ده معنی یقین هو او علم الیقین هو عین الیقین سره تمنا کولا الله رب ال ولا دا ماملا وکړه چې سل کالا وزیر علیه السلام الله رب ال دا سي وفات کو مرګ پیراوستو او د سل کاله نبا دره پاسوله ده وتوی سوره موده دې تیر کړو یو راز یا سره راز ایسا او وتوی ای خا وایه نه بلکې تا تیر کړې دي پورا سال کاله اوه سره خراب کو الیکي تغیر و غیره نو راغله او دیفه و سره خپل خروبای باندې سورو اغا لا مړ کړه دے حضرت علی صلاتو سلام چې را پاسوله دے اوانه پس اوا تای دي خرته دی وګوره اغا ډوکی اډوکی پروت ته او اغا ډوکی راځم کیږي او بیا چې کم دے نو اغه تا وغه چولکیږي لاجوند وکړه او تو عام کیس کیسه فرق وغيرها نه دراغله الله رب ال عزت وتدا او خیال چې څنګه داستا هر ژوندې شو دارنګ بزدا کله داسه بیا ابات کم علم مشاهده او علم یقین اليقین سره وتو فودل او الله قادر ده په دې قیامت دغه سراولي اوس ګوراں دې ځای باندې شیخ د پندایوم دی او شیخ د شاپوروم لیکلی چې دا خبره په دې باندې دلیل دی چې انبیای کرام پس د وفات نه د انقلابات عالم نه به خبر دی او داد بیا دی آد دا چې بیا مړی شې ا د انقلابات د عالم نه به خبر ا دی جواهر القرآن کې شیخ امدغا سے ذکر کری وَاِ اس سے معلوم ہوا کہ حالت موت میں یہ جلیل القدر پر غمبر اختلاف لیل و نهار و انقلابات زمانہ سے بالکل بے خبر تھا اس واقعہ سے سموہ موتا کی نفی ہوتی ہے کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام دنیا میں ہونے والے تمام انقلابات سے بے خبر تھے تمام انقلابات بے خبر التبہر سے شوی حضیر علیہ السلام تا اس پتہ اون لاگی دا صفا نصبتے پریک اسم افاده خوانش ته او چې دا خلق دیا کی بیا را شکل ودا وزیر او وونه کله سوی کله سوی تعویلات کی وتاه ته کو د جمهور تابع کنه جمهور جمهور درغستی دی دی حیات نبی کو جمهور دا مسلک دی جمهور شته نه زړه ده ځانه ده جوړ کړی دی درغستی دې جمهور مسلک دی نو چې جمهور مسلکونو دام د جمهور مسلک ته ستاد حضرت عثیر دې د جمهور مسلک دې او چې د جمهور مسلک شو نو جمهور مسلک داشو ناشه قران په دې واضح نسته چې هغه تبیا ایس کیسه مپات نه د لګې دني کته داوی چې د دا سرپ دئلی کلیری نو علامه روحلمانی علامه الوسیری مولا تفسیر روحلمانی کې ذکر کوي په سوره یونس کې عا ذکر کوي چې انبیا ناوري او غیبی خبره دي دارنګ شا ولی الله رحم الله البلاغ المبين کې ذکر کای چې انبیا او اجسام او رواه به خبره دي او علامه معصومی حنفره مولا اجما نکل نقل کړی دا په دې باندي چې انبیا به خبره دي یو ته اس پټناد قرآن کریم اوانځه نو قرآن کریم اوانځه او من ازل من میدو من دین الله من لا یستجیب له اله یوم القیامه او دعائم غافلون بار کیف چې او سره نمانی اغه اسه نمانی او سره منی اغه اسه منی دا زدیانا اینا دیان دی الله دی پوتی وا از قال ابراہیم دی زینا دره مقسام متفرف اول باندې وګورا ابراہیم علیه السلام تا چې دوست ته الله نو څنګه یقینا عین الیقین تراو باس ابراہیم تاسو کوي یا الله دا مړي با ته څنګه بیاج وندي کې الله رب العزت وته وې زسالور مارغان را اول فته استا یتي نشته ولس نه یقین مشته الله خویت مینان واړم علم مشاهده واړم الله وتعالور مارغان را واخلہ او اگر ټوټي ټوټه کا چې ټوټي ټوټه کې بیا او دفاع شاپو غرونو باند کې دا او بیا و تاواز نو تا ته برازی دا مار غانځوندې شي دارنګه الله رب العزت وای زب دغه مړی چې کم دنو ژوندې کما پدې باندې وای ز نو ګور دوست الله د علم الیقین نا عین الیقین سره وتو خدن الله اکبر وَاِذْ قَالَ چُو رَبِّ رَبَ <coughs> اِبْرَاهِيمُ اَرکنا چې اِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام رَبِّ اَرَبَ زَمَا اَرِنِي اَوْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى چې سرنګي بجوند کې تم لولر اِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام عقیدہ داوا چې قبرونو کې مړ دي ښا کَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى دا یې دی ویلي قال اولم تومن او وي ابراهيم او وي الله تعالى اولم تومن ايته يقنلري اوس ګرا مقصود مقصود سوالنا علم د سامعينو دي په غرض د سوال د ابراهيم باندې مطلب سو دا الله تاسو پتاه چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام یقین شته دي خو چې کم خلکو الله رب العزت خلکو تداخاي چې ګور دا چه ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقينو د ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقينو سره دي يکنه سوال کړه دي صرف علمي مشاهده بوخته قال اولم تومن هو الا ايستاي يقي نو ایمان نشته قال ابراهيم عليه السلام بالا اولينا ولا كل يطمئن قلبي لكن د پاره چمتمن شي لزمه قال فخذ اربعا من طير اوه ابراهيم اوه الله تعالى اوني واسلور د مارغانونا ففسرهن فسرहुنا اول امهلहुنا دا دې عبارت معزوز ده امهلونا امختکد ځان الیک دیلره ځان سره ځان سره امختکا او بیا ټوټي ټوټي کا فسرहुنا امختکا دیلره الیک ان خپل ځان سره یا فسرहुنا ټوټي ټوټي کا دیلره دخپل زان سرا سمجعل علا کل جبلن بیا او گرزوان فهر خواوشا غربانده من هنه داغینا جز ان ٹوٹی سمدو بیا او بنا دی لرا یا اتینا کسایا رازی بتاته تاتا پجلدی سرا تاتا با رازی و اللہ بے بیاد جوندی کی ابراہیم داغس او اللہ و سرم دا سمامل اکڑا علم یقین و تا علم الیقین عین الیقین سرا خبر و تاو و آلم پو حشا ان اللہ چه بشک اللہ تعالی عزیز انصور ورد حکمتو آلا احل زیغ چیوی در چا زرونو که چه کگلی چوی اگه معمولی معمولی خبر این افل خوراپات ثابت ای بازی مبتدی اغای دیزای بانده دی ذکر کهی چه او گورا جایز دی لکه صاحب د مقاله تا اغای برالیا نرور اغای ذکر کهی چه ملو تا چه غول جایز دی دا ذکا چه و اغای او گورا ابراهیم علیہ السلام ملو مارغانو تا چه غولانو چه ملو مارغان تا نو ملو اولیاو تا کره چه غولانو سجد سبحانکا هازا و نعظیم یارا غم و جز کاسته معجزہیدہ پیغمبر پیغمبري دعوا کینو بیا وتاوه او اه حکم د الله او کتا ته الله دا, دا ویلي جملو ته چغوهه نو بیا و ته الله منه کړي اه معجزہ وا خباسو دته وی اهل زيه او علم په شافل می تعالی هزي زور د حکمت والا مثل الذين ديز اينوس الله رب العزتو دويم باب دويم مضمون شروع کیږي او دا شيوخو د ترتیب موافق دا دویم باب دی په دې حصه او په دې کې سلور امثله د انفاق ذکر کړي سلور مثالونه او پنځه شرایط د قبوليت د انفاق او و خبره ضروري هغه ذکر کړي اول مثالو مَثَلُ الَّذِينَ مَثَلُ دَأ کسانو یُنفقون اموالهم چہ هانش کوی مالونه خپل فی سبیل الله بلار د الله تعالی کې کَمَثَلِ حَبَّةٍ فَشَاءَ د غی دانی فَشَاءَ مِثال د غی دانی دی امْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ جَزَ رُونْکِ غَوَّ وَگِ چای ګرمه ام بت سبع سنابلا چراウト کوي اغه او وږي فیکل صمبولات میتو حمبا پاریو وږي کی سلدانی وی والله یزایفو الله تعالی د چون کوي د پاره د اغه چاچوخه شي والله هو واسعن الله تعالی پر اختیار او ستونکړي عليم خبردار پر اختیار او ستونکې خبردار ده <صفح> ګورا اول <متحدث> مثال <متحدث> دا الله وی دا یو وګې دی یو دانه دا داغې نو وو وګو شو او پاغې وو وګو کې سلسل دانی دي نو یو فو وسواب نشو الله وی زبدله دا چې کم ده نو دو چنده جوتند در کوم د دینان سی وادله در کوم زقدر قادریم خو زما لار کې مال اولګوله شابه الزیین ينفقونہ وس بین شرایط دو قبولیات د انفاکو اول در سلبی او دو وجودی دو داس چې هغه فکر دی او در داس چې هغه نه ځان ساتل غواړي الزینا یونفقونہ اغ کسان ينفقون من خنث کوي امواله مالونه فل في سبيل الله بلارد الله تعالی که ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نوور پسې کوي اغ سپسې چې خرچ کړي دی ماننا احسان او زبدل ولا عذون بدرد ماندا چې مال لګینو اول شرط دا شرط سلبي چیز بادل پکینه وی دویم شردا والا عذاب بدر ادی پکینه وی نو د دې حل کو د پارا لهم اجرهم عند ربهم د دې د پارا اجر د ددی دای د رب سها والا خوف علیهم اس خو منی پنیبانه والا هم یحزنون او نه د غم جنشی قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبوا هاذا قول معروفه و نه خستا او بخشش او چواتایره بابا بس معاف کا الله اکبر یعنی داغه دا دا سوال کون کی ایبونا پټاول یا مغفرهتون د کمراد ش مغفرهتون غیبونا پټاول د سوال کون کی دا ایبونا پټول دانا نه چته تای زمړا دمړ لوی, لوی بریتی دی دا غټ سانډه ز الله دې دین کول معروفو نو وې نا فینستا وا مغفرهتون او غېبونا پټاول داغه یا بخشش وتاه معاف کيار زبس معاف کړه الله وی خیرون دا ډېر قراده من صدقاتین دا هغه خیرات نه هغه صدقینه یطبوها ازاچ ورپسې وی تکلیف او بده راده چې روپې دی ولور کله ها دا روپې واخله سانډه شر میګنه دینا خدا را چوالا دوارنکی بس ماف کا والله غنی حلیم اللہ تعالی بی فروا دے سبرناک ذات غنی دے کتو دے غریب لا نوارکی اس پگواتا گوری اللہ بی غنی کی او کتو بدی را دے که اللہ تا تلیک سبر کئی خوئی ورز را اونیوی حلیم صبرناک دے یا ایوہ اللذین آمنو اوز دے که دویمو میسال ذکر کئی او ورسرابا یو شرط دا ذکر کی چریاکاری مکوئی دا شرط با ذکر کی یا الله نامنو او د ایمان خاوندانو لا تو به طلو مباې لهي سوام سر دقااتې کوم د صده کوو د خراتونو خپل بلمن نول ازا پاس بادنې او تکلیفو سره کللهزییون فقو پهشان دغ سړي ګوره دوی مثال شو یون فقو چې خ کويماللو مال خپل رناسي د پاه د خوددنې د خلکو والله یو او مننوبلله او ایمان د پا توحید دا اللہ تعالی ولی اومی الاخر فرز دا خیرت بانده دا سمہ کاؤینو درہم شرط راغے چیرے آکاری پا کینوینو علا بد مال کب فمن ساله پس مثال دده کما سال صفوانن پس شاندار کانیو غټی دی علیه ترابن چپاغه بند وی خاوري پس ثواب هوا ومل پس ور شګه تباران فتركه سولد پس پریک دی اغه لرا صفا سوترا لا يقدرون على نبوی قادر دی على شيء پس سواب د اس یو شی باندي ما د عملو کسبو چې دای کسب کړی وي فرض د قیامت باندې ګور الله وای د دې سړی مثال چې د یعکارې د پاره خرج کای دا څه ده چې یو ګټه د ګټه او هغه باندې غرد او غبار ده او جرد و غبار باندې باران وشي اگټه صفا پاتشي دارنګ د د مثال دی دغه مالونه لا ګولې دي خوشکل دریاکاری باران پیوشي ار سبوال تس نس کی در قیامت پرز باندې لا يقدرون على شيء مما كسبوا اس قسم ثواب بیا مومنانو اس قادر باندې وچا ثواب بیا مومینی والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نور کوي قوم کافر تا ومثل الذين در مثالو اوزو گورا چه کم ساله دا اللہ درزاد پارا و دیکی با دو شرطون نور زکرکی یاو شرطی وجودی دا چه اولا گو مال نو دا اللہ درزاد پارا دویم شرط دا چه یقین سراو لگو نو گورا دریش پینز شرائط شو یاو دا مال چه لگه نو زبادن پکیمو کو دانا چه مال دوار کڑی تا دا لما دادا دا نو کڑی کڑی بدی اوزان لبی رولا که بل دا مال چه لگه نو بیا ور پسې بادره دمو کو فقیرته او مال چا لګې نوریا کریم کو دا درې شرطونه سلبي چینه وي پکې او بل دا چې مال لګې نو ابتغام ار ذات الله دا الله درزادو پاره ولګو او دریم شرط سل پنزم شرط دا چې مال لګې نو یقین سره ولګو چې الله به قبلی او دا الله نو سوال او ماملاات سره چې یقین سره کول واري صلی الله و انتم مؤمنون بالا جوا پنزم شپږم شیخ دا شاپور ذکر کهی او درس کهوی دا پینزبا شیخ دا ویسات ارزو اغای با ذکر کول او پگم با شیخ دا شاپور وی یو پا که دا شرطم نه ولا یومی نو بلا دا دین اوی معلومی گی چه که مشرک ار سورا لګی لگی نو اغا نقبلی گوی بدتی نقبلی گوی دا بدتی نا وَمَن صَلَّى الَّذِينَ أَوْ مِثْلُ دَاوَ كَسَانُوا يُنْفِقُونَ خَنَجَ كَي مَالُنَا خَلْ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دَبارَ دَنَ تَولِي دَرْزَامَن تِيَادَ اللَّه وَتَنْسُبِي تَن أَوْسَرُ يَقِنَنَا مِنَ أَنفُسِم دَزْلُونُ دَ دَيْنَا د زلون د دین یقین وي د واج د یقینه من ان فسم د زلون د دینه کما صالح جناتن پښند مثال د اغا باغ د بربوتن چې په سرباز مکه باندې وي اصوابها چې اورسيږي اغي تاوابل درباران فاتات او کلها پس ورکه يغه مي وي خپل زيفين دو چنده فإلم يصف فإلم يصبها چې اړون رسيږي اغي بانان فتول نو کافي دغه د پارا کمبانان والله به متا ملونا الله تعالی په سباندې ته تاسو عمل کوي لیدون کې دي الله وي ګوره یو سړی د الله د رضاده لپاره یقین سره مال لگاینو مثال دی یو باغ دی صاحبز مکه باندې دی, دی خامست از مکه ده او هغه دو چن مې ورکي کډیر باران نه نو لگ باران ولام کافي لگ باران لگ باران و لگ کافی چې مسلمان که کله عقیده د توحید وی او ایمان وی او یقین وی فالا بانده نو که لگ مال ور نو هغه د ده نجاد دفع را کافی کی او که یقین نوی نو که دیرو نو اسم نشتا ده آیا ودو سلورم مثال آیا ودو احدو آیا فا حویه و سنا اوز گورا بیا مثال ده ریاکاری آیا ودو ایا و اد مثال د اریا بل او د سلور مثال ایا و اد احدکم ایا هو حی او تنستن سنا ان تکون له جنہ دا چی وید د پارا یو بالا من نخیلن د کجورنا و انابن او دنگورنا تجری من تحتل انهار چه بایگی لاند دونو دا غینا لہو فیہا دا غند پانا پدی باقی من کل سمرات هرکس ممی ویوی و اصوابه با الكبر او رسی دل وید تا بودا والے و لہو ذریت او وید دل پارا ما شمانا وعيدة على أولاد زوافة كم زوري معشمان فأسوابها پس أرسيغي دي باتات اعصار تيز باد فيه نارون چه پغي كي وربي فح طرقات اسوزدابا كذلك يبين الله دارنج بياني اللہ تعالى لكم تستال آيات حكمنا لعلكم او فکر کوي ګورہ الله وايي ذریعہ کاری داسې مثال لکه کدی او سړی باغ دی کجوری او انګور او تخصیص ددی د نو شو چې د کجورو انګورو با فائدہ ناک زیات وی مبره او برابر دي هر قسمه میوه پکې نورې امشته او دا سړی په خپل بوډا ده او د دغه باغ نه علاوه بل څه فائدہ نشته او ماشومان واړه واړه دي نو ده دا خواښی چې ی اور اووا را او اوهغې ک ورې او سوزی دا باغې اوپې داڅوک خوښ نه خوښی ځکه فده دککهه د معشومان دی غې به بیا د نهخواښی نو, نو دا رنګې د ریاکاری مثال دی چمال لګی او ریاکاری کوي او دا مرض ګوره ښوې ډیر زیاتي د ریاکاری ده. الاوې د دې مثال دا شه ده د قیامت پرسباندې به خو کله کله اعمال به کړي ارسه به کړي خو چې دریاکاری غور پر راشي ارسب ولا ختم کی او بیا به اس نه الوی له غورو کا فکر او کچ د عمل څه چا د پاره لګوم اوس ترغيب الی الانفاق مال طویب تا و مال چه لگه نو طویب مالو لگو پاکو لگو یا ایوها اللزین آمنو او دیمان خواندانو انفقو من طویباتی ما کسبتوم خرج کئی دا آغا پاکو مالو چې چه کسب کلی تانسو و مما مم اخرجنا لکم او دا هغه مالو چې چه راو کلی دی منگا پیدا کلی منگا ستانسو رفارا مین الارض دزم کنا د دا مسلا که شو چغو یای چ صد از مکه نراوزین وای که عشر ده تر دی پوری چ مرچاکو کیم وای عشر ده او کم جی دی لیس فل خضروات صدقاتون نو مراد دا غینا زکات غشر نه دی مراد دا غینا و مما آخره جنا او د هغه معلو ناچرا او پیدا کړړدي منګاره او ب سلیدي منګه ستاسو د پاه دزمکنا او کا صدمه تاسو دک آه دی معلو می د دغې خپلو معلونوونه تونفیکونا چې خرج کو تاسو والاتون باخی زیه حال دا دچ ن تاسو اوغستون کې غې له ان توغ میدفیګر دا چھو کوزے کا اس ترگی تاسو فاغے کے اس ترگی پر پکے پٹے مطلب دا چھے مال لگے نو ردی مال ملہ گو چھے پولا کتالے سوک در کئی نو پپٹ اس ترگو اخلے زردے وطنے کی گی نو دا اللہ پلا کې داسې سے خراب مال وال لگے مال اولا گو لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون اللہ اکبر والمو پوشی چه بیشک اللہ تعالی غنیون بی پرواده ده مالونو ستا سنا حمید ستایل شوی زادتی که تاسو ده اللہ ستایل نکوی اللہ تی پرواده نیشت تا تا ستا ده پیده ده پاروی چی مال اولگاوا او بی پرواده که نلگی ده اللہ دین اسی چلیگی سمر ترغیبات تی سمر ترغیبات تی پدیکی دا با جوڑ بس ختم بشی دا ما تا نوی یا با دا با بل خب بس آریو چه کمدنو بس پیسی دی جمع کول دی جمع کول دی ده ده مرغوز که پا ده مرغوز که یا دو ساعت ای داس خلقش تره کاغای نن او اینن مدرسه ده مرغوز ده بام جوڑی گی د ده پنجپیر ده بام جوڑی گی نو خیج جوڑالشی پا سوونو سوونو کنال بانده زمک ده اغای پرتی دی پا جریبونو بانده د اغای زمک پرتی دی آو د موحدین خدا نووی چهره راشه چې لګاځي او سوتې اخوا کوم د الله د دا توحید دا مرکز جوړ کوم یا مرکز تولم یا دلته د مرکز شاخونه کولا کوم او د موحدین او مرکز جوړې کوم نه نه خوڅه کې درو په امداد تام نه دا که چه بس پرشتو ته الله وای چې خرج کوي خرج کوي او خرج کوي خرج کوي یو رز بد نه پاتی سورې حدیث کې براشي یو رز بد نه پاتی د توحید د پارمن د هر چا خپل خپل وسي دا چا داې چې ر او شپلی ګیاي دا الله د توهید چغی وي او مال نه د ورکی نو د هغی دغه نور سوگی او چاله چ الله مال ورکه د غوی نهباله د دی باره کې ته پوس کوي چې دا تا مالڅنګه ګټله او په سبانې د ګولیلو بس دی د پااره چې د ښو کاپړو د ښ پ سوه کاپړی پرتیې او شپق سوور نور راړه کالی شتې او نور والله جوړو او دا غم نیشتهې چې بس سره به ګرځمه د چا کور د میاشتې